A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok, Szilágy Árpád vagyok. Ez itt a Postmodem című műsor. És be is mutatom a sokszínű asztaltársaságunkat. Azért is mondom a sokszínűséget, mert egy születésnapi partit rendezünk itt. Most annak ellenére úgy, úgy látszik, mintha egy teljesen hétköznapi, hagyományos, látható rádiós műsor lenne. De ünnepelni jöttünk. Úgyhogy kezdem is a hölgyel, Baracsi Katalin, doktor Baracsi Katalin internetjogász. Mondjam a másik jelzőt is, ilyenkor Katit tehát, Nem, internetjogász. Lesz. Egy matrix szóló műsorban nincs is jobb ilyenkor, hogyha azt mondjuk, hogy internetjogász. Mellette Justin Viktor, aki innovátor és újságíró. Kelemes tavasz mindenkinek. Aki egyébként ígért egy szép szemüveget ma estére a Matrix születésnapjára. Mert hogy volt neked egy ilyen, és egy fotó is van róla, mint teljesen úgy nézel ki, mint Neo a mátrixban. van. Hát ez még a 2003-as Cevit követtem el, de sok-sok víz lefolyt azóta a, a Dunán, úgyhogy nézd meg a szemüveg, viszont feketébe jöttem. Aztán mellette, itt van bódizoltán, a netnyelvész. Szokásosan jó napot aki egyáltalán nem hasonlít ne óra, hát, viszont biztos. nagyon szereti a filmet. Nagyon. Mint hogy egyébként az egész asztaltársaság, például Herpai Gergely is. A Sziasztok, nekem csak Erdvancem. Herpai Gergely a TheGeek.hu főszerkesztője, és hát nem lesz meglepő, hogy a játékvilággal való kapcsolódásait mutatja be, majd be ennek a filmnek. Met, és akkor áruljuk el, hogy a Matrix című film két nappal ezelőtt húsz éves lett. Számunkra elég döbbenetes volt, tehát nagyot néztük, nem? Éve hát, elején, amikor ez előkerült ez az évforduló, nem gondoltuk volna olyan, mint hogy a tegnap történt volna ez a film bemutató. Nem itt Magyarországon, hanem Amerikában mutatták be 1999. március végén, akkor még Magyarországon pár hónap eltelt az itteni bemutató és az amerikai között. Viszont a popkultúra egyik fontos mérföld vált a Matrix, ezért is gondoltunk arra, hogy ez a nagy műsor csak és kizárólag a Matrixról szól majd meg persze a kapcsolódásairól. És a sokszínűség ezért is lényeges, mert mindenki a maga látószögén keresztül tükrözi majd azt, amit a Matrix nekünk jelent, és jelenthet egymásnak az azon keresztül, amit elmond nekünk a film. Egyébként borzasztó sikeres lett ez a film, ezért is nem lényegtelen, hogy annak ellenére, hogy egy sötét, disztópikus science fictionről van szó. Tehát ugye a disztópia Gergő már sokat beszéltünk az elmúlt években mondjuk a szányas fejvadász című film kapcsán is. Ugye azt jelenti, hogy egy olyan jövőképet jelenít meg, ami sötét, fenyegető igen. jövőkép. Tehát egy negatív utópia olyan Negatív utópia. Hát ah, ugye igen. Ki van már régen találva? A mátrix ilyen, és ennek ellenére egy nagyon-nagyon népszerű, populáris film lett, a befektetett 63 millió dollárból lett összesen 460 millió dolláros bevétel. A földkerekségen persze, tehát nem csak Amerikában, hanem ebben az összes vetítésben benne van, meg a DVD eladások is, meg Jéven, gondolom az összes ilyen franchise bevétel is, ami azóta keletkezett belőle. A film nagyon komoly mértékben mutatja be már a 20 évvel ezelőtti valóságunkban a virtuális valóságot. És bemutatja a mesterséges intelligenciát is, amiről ugye az elmúlt hónapokban is nagyon sokat beszéltünk. Mi most egy kompjúterprogramban vagyunk. Olyan nehéz ezt elhinni. Más a ruhád, eltűntek a karodról és a fejedről a csatlakozók, más lett a hajad is. A jelenlegi külsőd úgy hívjuk maradandó önkép. A szellemi kivetülése digitális valódnak. Ez... Ez nem valóság? Mi a valóság? Hogy határoznád meg? Mivel? Ha arról beszélsz, amit érzel, amit szagolsz, ízlez, látsz, a valóság csupán. Az agyad által megfejtett elektromos jelhalmaz. A két főszereplőt láthattuk a filmből Morfaust és Neót abban a jelenetben, amikor még egy steril környezetben, de már virtuális valóságban, Morfausz elmagyarázza Neónak, hogy mi az a valóság. Mi itt a műsorban a kedvenc jeleneteinket választottuk ki. Mindenki majd egyenként elmondja, hogy melyik jelenet és miért a kedvence ebből a filmből. Én mutatok még egyet, az előbbi is nekem nagyon tetszett már, mert plastikusan a film nyelv eszközeivel mutatja be a virtuális valóságot, hogy hogyan működik. Akkor a távoli jövőben, egyébként 200 év múlva bekövetkező jövőben játszódik a Matrixnak az igazi valósága. Tehát, hogy akkor hogyan működik, mennyire élethűen működik a mesterséges, illetve pontosabban a virtuális valóság. És akkor a következő kis kedvenc jelenetemben pedig már arról mesél Morpheus Neónak, hogy hogyan működik, mi is az a Matrix? Ez az általad ismert világ. Ahogyan a 20. század végén létezett. Most már csak része egy neurointeraktív szimulációnak. Ezt hívjuk Matrixnak. Eddig álomvilágban éltél, Neo. Ez a világ, ahogyan ma létezik. Neurointeraktív szimuláció. Én az eredeti filmvetítésben már nem emlékeztem erre a kifejezésre, pedig nagyon szemléletes. Kifejezi azt, ami tényleg láthattunk is a filmben. Tehát a neurointeraktív, vagyis egy idegrendszerünkre közvetlenül kapcsolódó és szimuláció. az idegrendszerek közötti információ áramláson alapuló kivetülése valaminek. Vagyis az átlagnézőnek mindenképpen tudnia kell, és én emlékszem erre 1999-ből, hogy nagyon sok embernek magyaráztam, hogy mi az a matrix, Sokan nem értették, hogy mit ábrázolnak. Tehát arról van szó, hogy nem azokat a virtuális szemüvegekkel, amikről mi is beszélgettünk uh -huh. itt például az infoszótárban, meg nem monitoron keresztül, hanem közvetlenül az idegrendszerünkre kapcsolódik egy jövőbeli, a disztópikus világban ez a bizonyos matrix rendszer, és az idegrendszerünkön keresztül mutat egy olyan világot, ami nincs, ahogyan bemutatta az előbb Morpheus. Na hát ennyit kell tudni előre a filmről, és most akkor innentől kezdve szépen sorban ki fog derülni, hogy kinek miért kedvence a Matrix. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A Matrix című film nagyon látványos. 20 évvel ezelőtt már olyan trükköket voltak képesek elkészíteni a filmesek, amitől uh, hát mi is tényleg nagyot néztünk. Bodizoltának vajon melyik a kedvenc jelenete a matrix -ból. Most is érzem a katarzist. Ez a, ez a vége hogy a filmnek, a jelenet. Fú, most is működik. Ennyi, 20 év után is működik még ez a film, többenet. 1999-ben vagyunk. E 1998-ban, évvégén, tehát egy, egy, egy évvel, szűk évvel a film előtt megjelent a, egy, egy elég fontos tanulmányom az internetes nyelvhasználatról, ahol elkezdtem azzal foglalkozni és azt valahogy megfogalmazni, hogy azok a szabályok, amelyeket a nyelvhasználatunkban a netes kommunikációban követünk, azok a szabályok egy, persze még ezt nem úgy fogalmaztam, hogy virtuális valóságra teremtett szabályok, hanem egy olyan szabályrendszer, amelyik nem a tárgyi valóságnak a feltétlenül érvényesülő alapszabályait viszik tovább, vagyis, hanem valami más. Vagyis, hogy nem úgy viselkedünk a neten. Nem úgy viselkedünk, nem úgy írunk, a neten, ahogy a neten kívül szoktunk viselkedni, megírni Miért is? Ugye a neten kívüli valóságban, tehát a tárgyi valóságban az írás, ezzel foglalkozott az a tanulmányom, az, az írás egy, egy nagyon szabályozott rendszer. Egy a, a leghagyományosabban szabályozott rend, tabrendszer, mindenféle helyesírási nyelvhasználati szabályokat, Ha valamit leírunk, akkor azt normálisan le kell írni, a helyesírási hibáinkat kiavítják, mielőtt megjelenne a tanulmány, meg ilyen mi is. Tehát, tehát ezt tudjuk, hogy mi. A neten ugyanaz az ember, aki az írására próbál igényes lenni, vagy ha nem az, akkor is tudatában van, hogy az írásnak azok, annak igényesnek kell lennie. A neten Valahogy, legalábbis abban az időben ezt már én megfigyeltem, azóta is ez, ez így van, de sokkal kevésbé vagyunk erre érzékenyek. Elneveztem ezt az írásmódot, írót beszélt de szóval valahogy azt próbáltam megfogalmazni, 98-ban vagyunk, tehát 21 éve, és azt próbáltam megfogalmazni, hogy ezek a szabályok, amelyek az internetes nyelvhasználatra vonatkoznak, valahogy mások, egy más valóságra vonatkozó szabályok. És megjelent ez a film, és basszus pont ez volt az egész filmnek az üzenete. És a, a, a, a záró jelenet az pont ezt mutatta meg a lehető leglátványosabb és a legérthetőbb módon. Hogy egy egyik térből, egy, egy valós térből átlép az illető egy virtuális térbe, és rögtön mások lesznek a szabályok. Meg tudja állítani a golyókat, a lövedik, azok egyenként lepotyognak. Tegyük hozzá, hogy ez a film vége felé van, ahogy elégedted igen, is, igen. tehát hogy a film elején még Neo nem tudja, hogy ő jereképes. Akkor jerekképes. még nem tudja, igen, mert nem ismerte föl, hogy a virtuális valóságban többféle valóság van, és az egyik, a másik a kompatibilis ugyan, de nem ugyanaz. Tehát jól láthatjuk egyébként az alapjellemeknek a fejlődését is. Ezért Neóban az elején jó-jó nem tudja, hogy ő mire képes, de, de, de azért csak kiválasztja azt a pirulát, amelyiken tovább fog menni. Azért csak motiválja őt az, hogy vegyük fel azt a telefont, amikor megszól, más meg lehet, hogy hogy eldobná, vagy hívná a rendőröket. Tehát valami van benne. Mondhatjuk, hogy uh, az X-faktor benne van. Igen, de, de ugyanakkor Cypherben is, ugye? Igen. Tehát az, az a leglátványosabban van leképezve ez a figura ebből a szempontból, hogy Cypherben is ott vannak valahol a mélyén azok az érzelmek, ami miatt valahogy mégis a másik irányt fogja választani. Tehát nem vagyunk teljesen mások, de a virtuális világban visszatérek a magam területéhez a netes világban, mégis más szabályokat követünk. Csinálta. Mégis ő az. Hát igen, használják a filmes eszközöket, tehát a drámai zene is fokozza ezt a hangulatot. De tényleg látványos, ahogy a lehulló betűkből kirajszolódnak az ügynökök igen, igen, Egyébként lehet, hogy nem túl szabályosan, de talán egyetemi környezetben megengedhető módon. Erről a gondolatsorról szóló diáimat, a prezentációnak az utolsó diája az ez, és már 20 éve ez. Na, van még egy jelenet, na, ami na, nagyon na, érdekes bizony. és látványos. Ez a bizonyos bullet time, tehát ugye a idő, így lehetne lefordítani magyarra. Igen, egy amit, a, amit egyébként azért szeretek, mert ugyanezt a gondolatsort mutatja egy másik irányból meg. A valóságban lehetetlenség az, hogy elhajoljon valaki, egy élő ember, bármilyen élő lény elhajoljon a lövedék elől. A valóságban ilyen nincs. A virtuális valóságban van. Mert az van, amit megteremtünk. Az a szabály, amit megteremtünk. És Neónak ez sikerül is. A jelenet elejé. egyébként azt látjuk, hogy még az ügynök hajol el nagyon gyorsan, hiszen az ügynök is egy számítógépes program. Így van. És most jön a változás. Ha alkalmazkodunk a virtuális valóság, vagy a netes környezetnek a szabályaihoz, akkor vagyunk a tagjai ennek a netes környezetnek. Tehát, ha, ha, ha mindenki más kép ír, más emotikonokat, meg, meg nyelvi fordulatokat használ egy csevegés közben, akkor én ki fogok lógni a sorból, ha jól megszerkesztett mondatokat írok. Ez ennyire egyszerű. Tehát a Neo ha nem alkalmazkodik, ha nem veszi azt a bátorságot, hogy igenis képes alkalmazkodni a virtuális valóságnak a szabályaihoz, tehát el tud hajolni a lövedék elől, akkor meg fog halni. És kész. Mert ha a Mátrixban meghal, akkor a valóságban is meghal. Tehát nincs tovább a játék. Azt a jelenetet látjuk most a filmből, amikor egy szimulátorba lép be Neo és Morpheus egy kungfu szimulátorba, és most láthatjuk majd azokat a pillanatokat, amikor nekem teljesen az ütött eszembe, hogy olyan, mintha egy számítógépes játék részeként látnánk ezt a jelenetet. Tehát ugye Neo olyan magasra emelkedett fel, kb. két méter magasságban és rugott hármat egymás után, ami a valóságban lehetetlen, mégis azt láthattuk ebben a virtuális valóságban, hogy ez megtörténhet. Szóval olyan, mint egy kungfu játék, nem? Igen, egyébként ezt megcsinálták bizonyos videójátékok módjain, Most pontosan nem emlékszem már, hogy melyik játéknál. Módja, tehát módosítása, módosítása, igen. Tehát ezt a jelenetet, ezt a rövid jelenetet, ezt, uh -huh. ezt a verekedős részt. De persze készültek játékok is. A Matrix-leven. a Igergely, aki évtizedek óta számítógépes játékokkal, videójátékokkal foglalkozik. Lehet, hogy neked azért nem a játékok jutottak egyből eszedbe erről a jelenetről? Hát magáról az egész filmről játékok a játékok is eszembe jutottak többek között, amikor megnéztem elsőnek. Meg. És ez a jelenet is egyébként. Hát van egy híres videójáték az Internation Akarata, ami, ami kapásból eszembe jutott. Ami ugye egy egyetemű hatás lehetett a Wachowski testvérekre. Abszolút. Akik ugye nem csak filmesek, hanem nagy nagyszámítógépes játékrajongók is, meg képregényrajongók, meg még ezerféle hatást lehetne mondani. Tehát egyértelmű a hatás, hogy innen jött be a képi világba a számítógépes játék. Tehát ezt az irányt már értjük, hogy a játékoktól a filmvilágba mi történik, de most azzal fogunk foglalkozni, hogy fordítva mi történt. Hát ami az érdekes, hogy ugye először is készültek videójátékos adaptációk. Na most ezek közül a, a legérdekesebb az nem az első, hanem a második Matrix film kapcsán készült, az a Matrix, amelyet a filmmel párhuzamosan készítettek és olyan jelletek készültek, a színészekkel, amelyek csak a játékban szerepeltek. Tehát aki ezeket a jeleneteket látni akar, aki a teljes filmes élményt meg akarja kapni, az kénten végé a játékot. Még akkor is esetleg nem hát, vagy jó, Tehát akkor a, persze, az igazi alapság. szereplőknek az arcával jelenek, meg nem digitálisan uh, kreált Igen, ezek, ezek jelenet, amiket felvettek maga az játékot. Digitálisan is uh, Euh, elkészült a játék, csak az átvezető jelenetek euh, voltak filmes jelenetek a való disznélszakért, a forgatáson vették fel és ezek, ezek kifejezetten a játékhoz készültek olyan karakterekkel, akik egyébként a játékban is vagy a filmei is szerepeltek és a, a filmnek mellékszereplői szereplői voltak két ügynök, két morpheus két ügynök, akik csak néha látunk a film és nem is nagyon foglalkozunk velük, amikor a filmet nézzük, mert ők csak ilyen lézengő riterek, úgymond a játékban, viszont a, a filmben, viszont a játékban ők a fő is és őket irányítjuk. A film történetét vitték tovább a játékban, vagy kiegészítették? A kiegészítették. Tehát ez, ez pár, a játék eseményei párhuzamosan futnak a film eseményeivel. Uh -huh. Ráadásul tudjuk azt, hogy a Wachowski testvérek is készítettek számítógépes játékot. Az egyik közülük a Path of Neo, tehát Neo útja. Hát igazából magát a a fejlesztést ugyanazok készítették, tehát a Sarny Jelenetőteimben, akik az előző játékot, amin az előbb beszéltem, tehát ők voltak a programozók, de nyilván be jobban részt vettek a Vachovsky testvérek, és itt már neót t irányítjuk a, a filmnek a főszereplőjét. Nézzünk is bele szerintem a Path of Neo című játék világába. Ugye egyértelmű a kapcsolódás itt a zöld lehulló betűkkel, és már is belépünk abba a jelenetbe. És láthatjuk is azért, hogy ez tényleg egy videójáték grafika. <tos> 2005 -os. 2005 -os. Ez 20 évvel ezelőtt, ugye? 2005-ös. 2005-ös, akkor ez későbbi. Ez, ez egyébként ez az Enter the Matrix után készült, és ez nem igazán kötődik semmelyik filmhez. Már olyan szempontból, hogy nem a film is, akkor jött a játék, hanem igazából ez az Enter Domitix sikere nyomán úgy gondolták a fejlesztők, hogy akkor elkészítenek még egy játékot. Itt kritika, nem kritikai sikerről beszélünk, egyébként az Enter Domitix kritikai megbukott, viszont nagyon szerepelt a kasszák nem, gondolták, hogy még egy játékot csinálnak. Ahogy egyébként a filmekből is készült folytatás 2003-ban, érdekes módon egyszerre forgatták mind a két folytatásfilmet, és nagyjából egyszerre néhány hónap eltéréssel be is mutatták a. Moziban. Van olyan játék is viszont, ami nem kapcsolódik annyira szorosan a Matrix világához, és nem is a Vacsovsky testvérek készítették, viszont nagyon komoly hatással volt rá a Matrix. Melyik az? A Max Payne, egész konkrétan. Na most a Max Payne érdekessége, hogy a Max Payne-t még a Matrix előtt kezdték el fejleszteni, ez egy borzasztóan sokáig játék volt, és semmilyen nem utalta arát, nem is ismertük meg a Matrix-ot, hogy bármilyen kötődés lesz a matrix és aztán, amikor a, a játék ö, vezető fejlesztője látta a filmet, vagy már előtte is hallott róla, akkor azokat az elemeket, filmes eszközöket ö, belerakta a játékba, amelyektől egyébként Tamács a leginkább leghíres, vagy ezek, ezek révén is rendkívül híresé vált. és Az egyik példapontot az előbb látunk a Bullet Time, amely gyakorlatilag a Max Payne játékoknak a, a legfőbb ö, motivum már, ami az akciót illeti. Mert hát a, a Max payne effektíve ki tudjuk ezt próbálni, milyen az, amikor elosítjuk az időt, és kikerüljük a golyókat, és miközben e, e, az idő így le van lass, lelőhetjük az ellen, e, Hát, hogy nem ügynököket, hanem e, bűnözőket, az ellenfelet. Ellen Nézzünk is bele szerintem akkor a Max Payne képi világába. Take him down. Shoot to kill. A zenéje meg az egész hangulat azért tényleg nagyon más, mint a Matrix él, viszont a képi megjelenítésben van valami nagyon hasonló. Hát ebben a az az érdekes, egyébként a Max Payne az egy Kicsit ilyen szomorú New York-i zsarúnak a története, ez egy másik univerzum. Itt viszont az az érdekesebb a jelent, mert, hogy ez egy egyben a, filmet, a filmik lette meg. Tehát azt a jelenetet láthatjuk, vagy azzal jelenet jut eszünkbe, amikor a Matrix és a Trinity-ban, azt hiszem banképületbe behatolnak, és akkor mindenkit szénélülnek. Itt egyedül vagyunk Max payne az a New York-i de, de nagyon hasonló a környezet is, meg ahogy a, a, a darabjaira hullik a, a, hullanak a, a vakolat, amikor a golyó volt. Tehát olyan, olyan filmes eszközöket látunk a játékban, és egy játék, a, amelyek révén a matrix teszünkbe. eszünkbe. Herpa Gergelytől is megkérdeztem, hogy melyik volt a kedvenc jelenete a Matrix-ból, úgyhogy szerintem idézzük most fel azt a de előtte mondd el, hogy hogy is kezdődik ez a, ez a jelenet. Ez a rögtön a film elején, ugye? Igen, ez a nyitó jelenet. Hát nekem két szempontból tetszett nagyon ez a jelenet. Egyrészt azért, mert ez az, ami megadja a hangot. Kicsit már-már ilyen James Bond filmekre hasonlóan, amikor csak egyetlen egy rövid jelenetben akarok összefoglalni a, az egész filmnek a hangulatát másrésztről pedig valami elképesztően látványos, és maga ezt a, körbefor, a kamera körbeforgását ott látjuk erőször. És tényleg nagyon látványos, mert azt látjuk, hogy háztetőkör rohangálnak végig a szereplők, áruljuk el, hogy Trinity-ről van szó a női főszereplő, és utána rohan egy ügynök, majd Te utána rohannak még rendőrök is. Igen, igen. És aztán ugrálnak át egyik tetőről a másikra, és aztán jön egy olyan rész, ami hát ugye a valóságban lehetetlen lenne. Ott egy rendőr mondja is egyébként egy ilyen átugrásnál, hogy ez lehetetlen. És akkor Trinity fogja magát, és egy hatalmas nagy nekifutás után kb. 20 méter repül. De tényleg szó szerint, tehát óriási nagy repülés. És egy ablakon keresztül beesik egy másik házba. Get up. Is világról érthetően. Ez a Posztmodern. Vanacsi Kati is csatlakozott a mi asztaltársaságunkhoz a mai születésnapi ünnep, Matrixot ünneplős műsorunkhoz. Ráadásul te a való világból, kajdacsol érkeztél a mai napon, mert ott egy teleházas rendezvény volt. Erről is majd egy picit beszélgessünk, de előtte szerintem mutassuk meg azt a jelenetet, illetve mondjuk el, hogy miért volt neked érdekes ez a lenet, és egyáltalán mit jelentett neked a Matrix? Nagyon érdekes, hogy az eddig látott jelenetek mind egy-egy látványos elemét és olyan emblematikus részét idézték meg a Matrixnak, amit szeretnek az emberek megidézni. Én meg viszonylag komolyabb témában merültem el, és szereplét is váltottam. Eddig őt még nem láttuk, csak beszéltünk mindig az ügynökökről, úgyhogy egy Smith ügynökös választottam. Engem a... meglepett egyébként, hogy neked egy ügynökös jelenet volt nagyon szimpatikus. Egy hölgytel nem várnám, mert ugye az ügynökök azok a mondjuk így a negatív figur ebben a filmben. Tehát ők azok, akik társíthatjuk azt, hogy milyen gonosz módon viselkednek az emberekkel. Nem, de valahogy érdekes módon, és ahogy mielőtt készültem a beszélgetése, újra néztem a filmet, és találtam egy másik jelenetet, ahol szintén beszélszűnök a történésekről, hogy, hogy annyira őszintének, és hogy, hogy nagyon elgondolkodtatónak ígérkeztek a mondatai. És nekem megütötte a fülemet, hogy nem értik, hogy miről szól a Matrix. Uh -huh. Az a helyzet, hogy ezen a bizonyos mai Kajdocsi konferencián is használtam a Mátrixot egy kép erejéig, és mindenki tudta a hogy miről beszélek, és voltak fiatal uh, hallgatók is, kapásból. Tehát, hogy tőlük jött a válasz inkább a Matrixról. Hogy mi ez? Ott tudták akkor. Ott, ott abszolút. Tehát, hogy én ezt nem éreztem, akivel itt szoktam beszélgetni, ő mindig tudja, hogy, hogy mi ez a Matrix. És valahogy az ügynek annyira találóan megfogalmazza, hogy, hogy milyen világban élünk, vagy milyen világban fogunk uh, élni. És az a fajta üzenet szerintem egy kicsit más kontextusba helyezi az egész Mátrixot, és. Hát az embert is, hogy akkor most választok, kényelmes legyek. És jó lesz nekem az a Matrix, és nem foglalkozom azzal, hogy mi történik körülöttem, vagy szeretnék róla változtatni. Ez az a jelenet, és akkor segítsünk a minden a hallgatóinak, a jelenet, amikor most, ugye morpheus elkapták az ügynökök, bizony, sőt be is drogozták, hogyha jól emlékszem, bizony, lekötözve bizony. ott ül egy széken, szenved szegény, és odaül vele szembe missz ügynök és előad egy olyan monológot, amitől nekem is ketté állt a film, amikor a filmet néztem, igen, és azért egyszerre szerintem ez rémisztő, és meg, hogy nagyon valóságos. Hiszen hát megmond mondtanak... olyanokat benne, amin ami nagyon komolyan el kell Mindenképpen. De hogy, hogy fogalmaznak, hogy az ügynökek tulajdonképpen érző robotok? És hogy milyen érdekes dolog, hogy amikor ma arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia, és hogy mire lehet megtanítani őket, hogy vajon vagyunk-e olyan fázisban, hogy ilyen érzelmeket felismerő és kiváltó emberekkel. Mert hogy néhány jelenettel később szintén hangzik szügynök szájából, az, hogy egyébként szabadítsanak meg. Tehát egy, egy érző robot, hogy mondhat ilyet, holott ezt nagyon is az emberre szociáltunk, hogy neki vannak érzelmei, ő tudja ezt kifejezni, ő tud érzelmi döntéseket hozni, és ez nyilván amit nem tudom, hogy fogunk-e látni, de hogy amikor Trinity megmenti ott, azért ott egy komoly emberi érzelmi döntés van, de ezek szerint ilyen mi szügynök is képes. Minden emlős ezen a bolygón. Ösztönösen természetes egyensúlyra törekszik a környezetével, kivéve magukat, embereket. Letelepednek valahova és addig szaporodnak, míg fel nem élik mind a természeti erőforrásokat. És azután csak úgy képesek fennmaradni, ha új területeket foglalnak el. Van egy másik organizmus is ezen a bolygón, mely ugyanígy viselkedik. Tudja melyik? A vírus. Az emberi faj egy betegség, a bolygó rákosodása, az ember egy ragály. És mi vagyunk a gyógyszer. Hát szóval szól, amiket mond. Én soha nem gondoltam előtte arra, hogy az emberiség egy invazív faj a Földön, pedig hát tényleg. Igen, egyébként, szóval, hogyha csak ezt nézném, és ebből a szemszögből ezt a kiragadott jelenetet, akkor azt mondanám, hogy Úristen, tényleg ennyire önpusztítóak vagyunk, és tönkre a környezetet. Bár ez egy húsz évvel ezelőtti monolók, de hogy nagyon aktuális. Például mondjuk azért már, hogy környezetvédelemről rengeteget beszélünk, akkor arról, hogy hogyan alakul a népesség. Szóval azt is lehetne mondani, hogy igaza van, és szerintem a filmnek ez is egy nagyon jó kulcsa, hogy mindenkinek igaza van benne. És hogy bár én nem a filmek világát szeretem, hanem a színpadot, és ott tanultam azt, hogy attól jó egy színdarab, hogy mindenkinek igaza van, de hogy a Mátrix visszaadja ennek a hangulatát is. Mert hogy egy pillanatig az ember azonosulhat az ügynökkel is, és megérti egyébként az árulást is, akár a Mátrixba, mert hogy végül is valami másra vágyik. És hogy ez egy nagyon emberi tulajdonság, hogy a személyes dolgaimat helyezem előtérbe, és úgy döntök, ami nekem a legjobb. De vajon tényleg ennyire kegyetlenek vagyunk, és hogy csak pusztítani akarunk. És hogy egy mesterséges intelligencia, egy robot kell ahhoz, hogy, hogy felismerjük, hogy ez nem mehet így tovább. Úgyhogy ez azért így nagyon rémisztő. Szerintem ezt a fajta szembesülést úgy, az emberiség sem kedveli, meg úgy négy szemközti beszélgetés során sem szívesen hallaná a másik. A műsor elején egyébként említettem, hogy egy közönség filmről van szó, szóval egy nagyon populáris alkotásról, amit lehet akár egy egyszerű akciófilmként is nézni, de ahogy az elmúlt percekben is kiderült, azért itt vannak olyan gondolatok ebben a filmben, ami nagyon is komoly mértékben elgondolkodhatja a nézőket. Hadd mutassam meg ezt a Matrix Filozófia című könyvet, amik pont ezekkel a felvetett gondolatokkal foglalkozik. Úgyhogy érdemes ezeket, tanulmányokból áll ez a könyv, és egy csomó felkért szakértő írja meg a gondolatait a kapcsolatban, hogy mi minden jutott eszébe. Tehát ez a fajta sokszínűség, amit a műsorban is megjönnik, az ilyen értelemben nem újdonság. Könyvben is például megírták már. Pár szót még erről a teleházas mai rendezvényről. Hogyan kapcsolható ez a Matrixhoz azon túl, hogy ott megkérdeztek, hogy ismerik-e? Nagyon is valóságos volt az esemény. A teleházban dolgozók, illetve a teleházas munkatársak évről évre összegyűlnek azért, hogy tapasztalatokat cseréljenek, megerősítsék a stratégiai partnerséget, és akár új kapcsolatokat is alakítsanak ki. Tehát tulajdonképpen a Mátrix is egy kapcsolati háló az én olvasatomban, ahol mindenki mindennel összefügg, leginkább ugye össze van kötve, ugye, szó, szó, szerint. Szerint. szó szerint az ügynököknél azért nagyon testhez álló, és ugye a füles, ahol mindenki mindent hall minden pillanatban, és itt volt egy olyan lehetőségem, hogy amellett, hogy részt vettem aktívan a szervezésben, előadást is tartottam digitális kihívások a XXI. században címmel, ami egy Matrix képpel indult, és arra próbáltam ösztönözni a kedves hallgatóságot, akik szerintem jöttek velem, hogy a Matrix című filmben lévő dolgok azok még vajon mindig megvalósításra várnak, vagy benne élünk már bizonyos részekben, vannak-e kihívások, kell -e küzdeni a kihívásokkal, hogyan, mint lehet ebben, mozogni. Úgyhogy tulajdonképpen az egész nap azt feszegette, hogy mi dolgunk van nekünk most ezzel a digitalizációval, hogyan kell kezelni, mire vannak már válaszaink, megfelelő jó gyakorlataink, vagy mire nincs, és hogy, hogy egyáltalán az ember fog -e erre válaszolni, vagy esetleg tényleg jönnek a gépek. És csak két mondatban, neked mi a véleményed? Már benne élünk a Mátrixban? Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgok megvalósultak már belőle. 209-es Vili. Hogy? 1-2-3-koma 9 es Világos? Értem, Vili. Hogy? Véctor kérek, vétel. Hogy? 2-0-9-es. Vector, 3-2-4-es. Felszállunk, Rázsál. Vili, mi a Vector Viktor? Vettem vétel. Elői tétel, Vétel. Mondom, hogy minden Vili vétel. Mi van ott? Ki van ott? Vétel. Itt a kapitány, Roger Tétel. Megvan a Vector Viktor. Megvan a Vektor, meg, meg, Megvan, akarom jelenteni, hogy megvan a Vektor. Gyerekkorodban ezzel frocliztak. Hát ugye akkoriban, ha valahol elhangzott a nevem, el, akkor nyilván ezt hallottam persze. Hogy hogy nem szeretted akkor ezt a pobjektát. De abszolút igen. igen? De miért nem? Hát, hát az rp nagyon nagy sláger volt, és, és a Tétel kapitány kérdésére az a válasz, hogy a Vektor, az bizony egy Matrix paródia annak, a esetleg ezt még át van, van olyan, aki a Mátrixot sem ismeri, hát még akkor a paródiát. Egy és a kapcsolában ráadásul az, hogy mind a kettő egy matematikai kifejezés, a matrix is, meg a vektor is. Tényleg, erre nem is gondoltam, még Nem gondoltál rá? Nem, most megidéztük Albert, a barabási professzort rögtön. Igen. Igen. A Vector egy zseniális Matrix paródia, messze megelőzve a hasonló kísérleteket, ahol pusztán újra vágnak egy filmet és abból egy önálló sztorit hoznak létre. Ebből ezt ezt előzett, előzzük, nem, hogy kell mondani, megelőlegezzük azt, hogy ez egy olyan paródia volt, amiből aztán kiindultak a későbbi internetes mémek. Hát én azt gondolom, hogy ugye most menjünk, mint a legelején is elhangzott, menjünk vissza 1999-be, tehát nincs uh, YouTube, nincs Facebook, nincs szinte semmi. Néhány nincs collegehumor.com, tehát néhány ilyen vicces weboldalt találunk, és akkor a semmiből jön egy olyan erős, két év alatt elkészülő uh, paródia, mondjuk ez 2003, de, de akkor sincs még nagyon semmi. A, a Matrix után, ami, ami nemzetközi összehasonlításban szerintem bőven megállja a helyét. Tehát egy, egy, egy nagyon jól összerakott, dramaturgiailag kidolgozott, tökönálló történet. Ugye 2012-ben jön a, a, ez a magyar kísérlet, a, ahol, ami nemzetközileg is egy kis fényt kap, amikor nemzetközi nagy sikert adott filmekből várnak össze egy egész és mozit, de előtte csak ez van. Mindjárt a is hallgatunk egyébként a hangulatában ennek a paródiának, de azért tegyük hozzá, hogy valami kollégiumi projektként indult ez el, tehát hogyha... Ez projekt. hogyha a kép minőségben, meg a hangminőségben, sőt mondjuk így a színészi vagy ripacsi teljesítményben azért találunk némi kis fogást, akkor ez ennek köszönhető. Ez humor tényleg. humor. Na, tehát akkor az első jelenet az, ami szintén a kedvenced, ugye, mit, mondasz valamit elő? A, nem tudom, még lesz az első, de ez csak nem a, a különleges diszkós de, de amikor de, de. meglátogatunk egy... Hát, nézzük meg. Figyelj rám, Neo. Ki beszél? föl, és menj abba a diszkóba, ahol mindig baláspalit játszanak. Oké, okay. vettem. mire jó az a Balázs poli, hát nem fantasztikus? És itt még folytatódik ez a jelenet, mert megérkezik Trinity is, ugye ebben a változatban nem Trinity-nek hívják, hanem Igen. valahogy máshogy. Mindenki, mindenki kapott egy, egy, egy saját nevet, ugye bulldozer, morfológus, és itt, le a poénokat, van a saját oldala, a filmnek le lehet tölteni, teljesen ingyenes, 700 megabyte, érdemes megnézni, de youtube on is fenn van, tehát a vektor címben a Nagyon sok ilyen önmagában is mondjuk így élvezhető poén Található ebben a paródiában, de én találtam egy olyan részletet, és szerintem neked is nagyon tetszett ez, amiben volt valami olyan kapcsolóelem, ami egy kicsit azért utal a Matrixnak nak az igazi üzenetére. Persze itt is egy picit meg van csavarva. Valami nem stimmel itt. Nincs minden rendben a világgal. Folyton nézed a tévét, az MTV-t. Régen voltak ronda emberek is. Rondák és tehetségesek, de mostanra, mostanra mind eltűntek, felszívódtak. Ma már csak szép embereket látni. Tudod, mi lett a rondákkal? Meghaltak. Fogalmam sincs. Épp. Ezért kérdeztem? Sok, sok az ilyen didaktikus humor benne, és én nagyon szeretem Nagyon, és mi sem ilyen igaz, ugye? néz körül, ugye Instagram világban élünk, tehát tényleg hol vannak a ronda? Ma még kevesebb ronda van. Tehát De azóta is fogynak a meg ronda. a televíziós világban, Viktor, ezt neked mondjam a tévésnek. Igen. Hát a tévéből tényleg eltűntek. Már van. az MTV is eltűnt, tehát ilyen, ilyen világban élünk. A ronda egy. Na, viszont akkor nem kevésbé kapcsolódik ide a te kedvenc szerencséd. Uh -huh. Ez nem az eredeti Várt, Matrix volt. Vártunk a, vá, ja nem, Égen, még igen. maradunk a vektornál. Nem, nem, nem. nem már Matrix, vártunk igen. igen. Tehát ugye itt a ronda emberek után uh -huh. következik egy olyan, ami pont az ellenkezője. De már a folytatás filmből, tehát 2003-ban jelent meg ugye a Engem. Matrix. Ujratöltve. Ujratöltve. Ujratöltve. Ujratöltve. Igen, cseles, cseles kis jelenet ez, hiszen befejezünk egy filmet úgy, hogy a főhős, gyakorlatilag, akivel azonosulunk, azt azért ne felejtsük el. Tehát a protagonista, az megkap mindent. Tehát ő a kiválasztott. Ő a, a az adott világ legcsinosabb és legjobban verekedő lánya, Elnyeri a szívét. Latex és akkor a szívába. Hogy, hogy, bő, <gül> hogy folytatjuk ezt? Tehát mit kaphat még? Mit adhatunk neki még? Hát egy csókjelenetet látunk, na de ez nem egy romantikus jelenet. Hát szerintem, szerintem ez nagyon röviden, tömören a válasza, ugye a levegőben lógó kérdés, hogy a 35 éves Mónika Berucsit pont. Hát ezt nem ragoznám. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. És ahogy szoktuk, ilyenkor a műsor vége felé a kütyű híradóval folytatjuk, vagy ezzel fejezzük be, ami ezúttal egy Matrix külön kiadás, és Rész Betjár Gábor segítségével olyan kütyüket kerestünk ki, ami valahogyan kapcsolható a Matrix című filmhez. Nézzük rögtön az elsőt, ami egy karóra lesz, és az a neve, hogy Matrix. Magánk a cégnek is ez a neve, hogy Matrix és a kis reklámkrip kinézetéből meg egyáltalán nem gondolnánk arra, hogy ez a Matrix filmhez kapcsolódik de a Powered by You, tehát hogy az általad feltöltött vagy hogy lehetne ezt mondani, tehát hogy te töltött föl ezt az órát ez a kapcsoló elem hát ugye, hogyha emlékszünk rá a Matrix-nak az eredeti alapfelvetése az arról szól, hogy az emberek elektromos energiát szolgáltatnak a Matrix rendszer számára de egyébként nagyon jól nézett ki ez az óra, annak elnére is, hogy, hogy nem úgy néz ki. Egyébként, hogyha visszaemlékszünk, 15 évvel ezelőtt mi, szinte minden erről szól. Tehát a, a tévékben a klipek, a reklámok úgy néztek ki, mint a matrix szóval óriási hatása volt a populáris kultúrára. Van még egy eszköz, amit ahhoz, hogy most a megértsük, hogy hogyan kapcsolódik, nézzünk bele a filmbe, az eredeti filmbe. Ugyanis már akkor 1999-ben, amolyan termékelhelyezésként jelent meg egy telefon. Ott látjuk a munkahelyén, amint kapott egy csomagot, és egy telefon esik ki a csomagból, amit valaki rögtön föl is hívja. Tehát ahogy kiveszi a csomagból, rögtön meg is csörren. És a vonalban Morpheus, aki mondja, hogy merre kell menekülnie az ügynökök elől, el is szalad egyébként a folyosókon, és aztán hirtelen kint találja magát az épületnek a külső részén. Egy felhőkarcoló, és akkor itt látjuk ezt a telefont, amint elejti, és jól látható volt a kilasított jeleneten, hogy egy Nokia telefonról van szó, Mikor akkor nagyon menő volt egyébként, egy 8110-es számú Nokia telefon, ez egy kicsit enyhén, ívesen meghajlított készülék volt, és gomnyomásra kinyílt a a beszélője. Emlékszel a Viktor? Ott, hogy hogyne. Ez egyébként az egyik híres baki volt a filmből. Ez a jelenet, ahol az autók rossz irányba mennek a felfestésekhez képest. Ezt nem is vettem éssze. Ez a, a filmbakik.com oldalon. Csekkolható. Na, szóval, hogy azért jön most a kütyű iradóba, mert ebből a Nokia 8110-esből tavaly készítettek egy új változatot, egy modernizált változatot. Íme. A negyedik generációs 8110-es, ugyanaz a sorszáma. A kijelzője másképpen néz ki, de egyébként a funkcionalitása nagyon hasonló. Okostelefonos funkciókat még kevésbé lehet találni, de azok a régi játékok például, amiket a 90-es évek végén megszoktunk, azok megtalálhatóak ebben a Nokia készülékben is. Ugyanolyan félköríves, és a sárga szín alapján ennek a videókészítőjének a banán jutott eszébe, főleg ezzel Ez az, a az egészben teljesen, teljesen kiábrándító, Banán. A És annak de, de, de, de senki nem volt az banán telefonnak. Most találták ki. Ez olyan, mint a retro. Tehát, senki nem hordott olyan cuccokat ide, amit most azért hordanak, mert régen olyat volt, hogy senki. Tehát más volt. Hasonlít, de nem az de a sárvesszín, kicsit hazavágták számokat. <gül> Zöldnek <gül> kellett volna lennie, hogy fekete Ez a sötét zöld, fekete. De egyébként ez a retro kifejezés is egy érdekesség Na, szerintem, hogy, is. hogy be, ebbe is belemeltnénk majd a Vita műsorban. Úgyhogy nem is megyünk most bele. Nem, Még nem azért azt akarom megmutatni, hogy nem csak a Matrix című filmet adták ki, aztán DVD-n, majd Blu-ray-en is, ráadásul hatalmas nagy felbontásban amin rengeteg extra nézhető meg, és itt is látszik ez a szép dizájn, amit a filmhez készítettek, hanem mellette megjelent egy olyan DVD kiadvány is, ami Animatrix címmel jelent meg, és ezen kilenc animációs film látható az Animatrix cím alatt. Az első kettőt, ráadásul a Wachowski testvérek készítették. Neked mm. ez megvan, Gergő? Ez és nincs meg, de láttam ezeket a filmeket fantastikus, hogy milyen ö, bizniszt ö, kanyarítottak egyébként a Matex köré, tehát nem csak a nem álltak meg a filmnél, hanem ilyen kisfilmek is, sőt a webben is készültek mindenféle sorozatok, és állítólag szó van arról, hogy folytatják ugye a történetet. Igen, de egyébként csak plejtkákat lehet tudni, Szerintem is ez plejtkákat, minden tehát nekem nem volt annyira hiteles. Vagy te hallottál hogy um, érdekességnek tenném hozzá, hogy ők ma már Wachowski nővérek, tehát mind a ketten nemet váltottak, 2008-ban és igen, ez is egy érdekes történet lenne, hogy vajon mi, mi, mi okozta az időeltérést, meg egyáltalán, hogy miért? Tök két év különbséggel, különbséggel születtek, azt hiszem 65 és 67 uh -huh. volt két De hát. van olyan fénykép, én is láttam a netten, amikor meg az egyik Wachowski még férfi, Igen. másik már Tehát lány. Készítettek és is úgy aztán... együtt filmetet, például a <coughs> talán, no, a már nem, ott már mind a kettő nemet váltott. Passz, de készítettek úgy. Szóval ezért is mondtam, én tudatosan végig a műsorban, hogy Vacsovszky testvérek, mert ugye tényleg Brothers Brothersként igen. szerepeltek, igen. és aztán most már Sisters ezek szerint. Igen. Volt az az autóversenyes filmeknek nem itt eszembe a címet, de ilyen, ilyen Rossz szólt, és lehet, hogy ott, ott egy, Azt hiszem, egy így. ilyen film van, ahol, ahol az egyikük, talán a Lana, Lana lett és Lili. Lily. Igen, a két, Na. Bocsánat, még a Matrix visszatérve a szinte biztos, hogy lesz más új Matrix film, tehát ezt azért a nem lehet tudni, viszont semmi más nem még tudni erről a projektről. Tehát azért annyit már el tudni, hogy készül egy, egy újabb Matrix film. Igen, szóval néztük azt a, közösen néztük ezt a híradást, de bennem folyamatosan a kételjek voltak. Igaz, hogy bennem már 2000-es évek elején is, amikor készülöttek még csak a folytatás-filmek, hogy hogy, le, hogy lehet folytatni a Matrix filmet? Tehát annyira kerek egész a történet, ami az elsőben van, hogy valójában már csak utánlövés, vagy valami nagyon erőltetett folytatás jött ki belőle. Ezt képest én elfogadom, mert vitatkoztunk erről Gergővel, hogy azért volt abban filozófia a második részben is. Hát nekem a második rész nagyon tetszett, de én egyébként úgy tudom, lehet, hogy nem tévedek, de én úgy tudom, hogy eredetileg is trilógiának képzelték el a Matrix-ot, és emiatt uh, nem volt igazán meglepő, hogy folytatták végül is. Tehát befejezték, amit elképzeltek. Na, eddig tartott a mai postmodem. köszönöm szépen, hogy a kis születésnapi partin velünk, velem tartottatok, és hoztátok a kedvenc jeleneteiteket. Itt mi most befejezzük az élő műsort, és nem sokáig még folytatjuk egy kis vita műsorral, úgyhogy ránk remesik valami. Nem sokáig <gül> még folytatjuk tehát a vitával, és aztán az is megenik majd a neten. Köszönjük szépen a figyelmet, jelentkezünk két hét múlva, viszantlátása, viszantlálása. Ez az utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, azt hiszel, amit hinni akarsz. De ha a pirosat maradsz, csodaországban. És én megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. Ne feledd, amit kínálok, csak az igazság. Semmi több.